Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, stimați spectator la o nouă serie de emisiuni Profesioniști. Invitatul nostru e One Man Show, omul care aduce ploaia, omul care aduce audiența, Cristian Tudor Popescu. Dragă Cristian, nu ne-am mai văzut de 5 ani pe micul ecran, în același cadru. Între timp ai scos niște cărți, ultima, trigrama, Shakespeare, o am aici și tocmai am terminat-o de citit. Cu 5 ani tot cu mine ai făcut saftea. <laughs> E adevărat. A fost una din emisiunile cele mai marcante din sutele mele de apariții pe ecranul televizorului care nu mi-au făcut bine deloc Și care ți se reproșează? Mi se reproșează, dar nu din punct de vedere, eu știu, calitativ neapărat pricina, În primul rând, din pricina faptului că există pe micul ecran sau pe există pur și simplu? Și în realitate, bine, dacă n-aș apărea pe micul ecran, n-aș fi o problemă. Ceea ce deranjează este faptul că apar la televizor prea des. Pe cine deranjează? Un grup de tovarăși. Din păcate destul de numeros. Simți asta? Da. Atunci îți mulțumesc că ai acceptat să vii, riscând să mărești antipatia acestui grup. Am văzut în carta ta, la care mereu o să revenim, am văzut cum revine cerul. Zici, oricum, eu continu să ies în nopțile senine în grădină și să privesc cerul. Când ai privit ultima oară cerul? La... În ultimii cinci ani ai privit vreodată cerul? Nu, cred că l-am privit oh. odată, nu Și asta, într-o lume în care am făcut un colaj, la cu totul altă pagină spui, oamenii nu mai privesc astăzi spre cer, decât ca să vadă cum e vremea sau dacă se mai bombardează ceva. Câtă vreme a existat comunismul, sub el s-au dezvoltat utopiile, și uh, în science fictionul de care m-am ocupat eu să scriau o grămadă de lucruri despre ce se întâmplă în cer, ce se întâmplă pe alte planete, cum călătorim cu nave în spații cosmice. Și totuși literatura științifico-fantastică a anilor 50-60 no. vedea anul 2000 ca un an în care... Omenirea are colonii pe Lună, da. în care se călătorește spre Marte, spre Venus, spre Jupiter da, da. și iată cum s-au înșelat. Nu s-au înșelat decât în măsura în care s-a înșelat Sirano de Bergerac, care imagina o trăsură ridicată cu sticluțe de parfum, care se evaporă spre cer. Sau Lucian din Samosata, care imagina uh, niște vulturi trăgând vehiculul ceresc. Ei s-au înșelat. Chiar dacă n-am ajuns pe Venus, încă? Și când crezi că o să ajungem? Nu știu când, dar de ajuns o să ajungem pentru că există o tendință în umanitate desfășurată în durată lungă pe care nu poți să o percepi de la nivelul evoluției tale individuale care duce uh, spre hai să luăm mai multe modele să luăm pe cel mai celebru Arthur C. Clarke, sfârșitul copilăriei Ce spune Clarke acolo? Spune că va veni o dimineață a noilor copii. O dimineață în care a omenirii în care toți copiii ce se vor naște se vor înțelege instantaneu la mari distanțe între ei de pe un continent pe celălalt. Vor crește practic împreună fiind o generație de telepați care se va separa foarte rapid de părinții lor. Părinților vor îmbătrâni, vor fi din ce în ce mai străini de ei, vor fi ca niște ultime Relicbe. relicve ale umanității, așa cum o cunoaștem, iar într-o anumită zi, o ultimă zi a umanității terestre, acești copii se vor strânge cu toții într-un anume punct pe care îl știu dinainte și se vor coagula într-o entitate, într-o cosmic mind, care, ca o trâmbă strălucitoare, va părăsi pământul, și va pleca în cosmos. se va duce în cosmos alătălându-se altor cosmic minds deja existente întrebare, domnule acolo. autor de SF ai prefera în clipa aceea să fii un copil care pleacă în cosmos cu mintea asta cosmică sau un bătrân părinte care rămâne aici eu îți spun bătrân părinte <laughs> <laughs> da. acum acum Prefer să mor bătrân în vreme ce copiii mei se duc în cosmos. Acum, aproape, acum 40 de ani, aș fi vrut să plec înainte să se întâmple această evoluție finală a omului. Plecam de, de unul singur, de pe pământ. De capul tău, de așa? Capul și meu, tot ca o minte cosmică? Nu știu sub ce Bun. formă, dar aș fi plecat. Uite, tot ai tu viziunea, la un moment dat, Că nu omul e de fapt personajul principal al istoriei, mm. ci informația care străbate secolele da. și oamenii nu sunt decât niște vehicule. Da. La construcțiile astea uh, flotante, desprinse de pământ, dar care au o coerență internă formidabilă, ăsta este testul. Testul negării. Și hai să vezi acolo că nu poți să-mi demonstrezi că n-ar putea fi și așa. Am invitat un profesionist al gazetăriei. O idee din cartea ta. Nicio carte, fie ea genială, nu valorează cât un om, fie el oricât de lipsit de har. Nu crezi că lucrezi printre oameni pentru care uneori, până și un diet articol, contează mai mult decât o viață de om? Un gazetar foarte bun este un gazetar în fond rece. Și care pune mai presus propriul articol da, decât... decât o viață de om? Da. Așa sunt gazetarii în, în cu asemenea fiară. Am văzut o, o menagerie întreagă <gânt> într-o viață în meserie. Ai fost asemenea fiară vreodată? Da, am fost și eu așa. Și cum poți să râzi? Am văzut o menagerie întreagă. Nu Până. e de râs, e de plâns. Câte vreme trăiesc în această menagerie, sigur că poți fi mușcat acolo, poți fi sfârștăcat. Asta e. De pildă, se ia ce scriu eu, ce am scris acum 15 ani, se ia, se, se tranșează ca la măcelărie, se face o vivisecție, se lipesc bucățile astea desfăcute din text sau se ia uneori doar o ciosvârtă și asta uh, înseamnă un tablou al unui monstru sângerând sub care scrie Cristian Tudor Popescu. Ceea ce nu-mi place mie în primul rând la generația actuală este faptul că nu știe să admire. Eu am crescut în literatură, am crescut în scris, am crescut cu idoli. Deci cu inși pe care chiar îi admiram, dumne, care, cum să spun eu, fără a crea o legendă, fără a crea legende, fără a crea uh, un, uh, un trecut uh, eroi, admirație, nu se poate face mare lucru. Dacă te-a pus să distrugi pur și simplu... Înainte a... de a fi construit tu ceva. Înainte de a fi construit ceva, te-a pus să... Dumne, eu poate am făcut greșeli. Am făcut și am făcut slavă Domnului, destule. Pot fi criticat pentru una, pentru altă. Dar nu poți să mă faci pe mine analfabet. Că te faci de râs. Analfabet nu sunt. Nu? Ai fost făcut analfabet. Da, bineînțeles. Asta ne Da, bineînțeles. Deci această, această demență reductivă a ăstora care încearcă să polenizeze cu tine trebuie să te reducă la, la neant. Eu nu fac niciodată lucrul ăsta. Chiar nu fac. Deci am avut persoane cu care m-am crunt, de pildă, m-am certat crunt, Adrian Păunescu, de pildă. Și eu am scris niște chestii groaznice despre Adrian Păunescu. Bun, dar întotdeauna am recunoscut acea parte din opera lui poetică, care este categoric valabilă. Niciun moment n-am uitat lucrul ăsta. Ori această generație are impresia că dacă eu fac o greșeală, trebuie să fiu spulberat în secunda doua. Nu mai există. Tot ce am făcut eu într-o viață, nu mai. Eu, oricare altă din generația nu mai valorează nimic. Eu niciodată nu judec așa. Bun, și motivația psihologică a lor, care crezi că e? Nesiguranță. Interioară. Au o anxietate, o nesiguranță. Sau nevoia de spațiu vital? Nu, nu, nu. Nu au coordonatele interioare bine definite. Nu sunt uh, spațiul lor, uh, uh, nu e coagulat interior. Pentru că atunci când ai uh, niște lucruri, niște principii bine definite, coagulate în interior, nu te mai interesează. Nici în stânga, nici în dreapta, poate să vină tsunami-ul peste tine, mergi până la capăt. Ei uh, îi văd cum să pliază. Deci să uită cam pe unde ar fi să fie chestia aia care ne-ar putea duce cât mai repede în vârf. Păi aia să mergem pe aia. Dacă vârful, nu o schimbăm. Vârful fiind? Vârful fiind de natură socială. Îi preocupă prea mult acest lucru. Când am intrat în gazetărie, nu mă interesa nici ce salariu am și nici ce funcție o să am. Și mă interesau un singur lucru. Să scriu niște texte care să facă oamenii să râdă sau să plângă. Asta, da, mă interesa. Și era o mare mândrie pentru mine dacă reușeam un astfel de text. Să spui că de la tine începe, că asta e filozofia lor fundamentală, de la noi începe tot. În trebuie să dispară, nu numai fizic, ci și din memoria nației. Ei. E, cum? Toți băieții ăștia tineri, și din gazetărie, și din literatură, în adâncul lor este această dorință absolută ca toți cei care au scris până la ei să dispară, să se ducă și fizic, și din uh, memorie, și să rămână numai ei, care sunt curați, sunt singurii cinstiți, singurii talentați, singurii care spun adevărul. Soluția la povestea asta ar fi atât: S privești cu detașare propriul personaj, de parcă n-ar fi viața, de parcă toate ar fi povestite de o străină, străină ură. Da, și dacă nu vrei, tot acolo ajungi. Pentru că efectul este de, la un moment dat, de colaps interior, de refuz al comunicării. În momentul în care vezi atâta reavoință, reacredință, atâta ură, de pildă, este o legătură între ceea ce încercam să-ți spun cum sunt eu tratat textual de colegi de-ai mei și faptul că se aruncă dintr-o mașină, uneori, acum, mașina respectivă este Audi, este Mercedes. Ce se este, aruncă un pachet de țigări, gol. Deci, acel Mercedes care este superb, este o creație a, a tehnologiei, maximă a zilei de astăzi înseamnă iată unde a ajuns uh, capacitatea uh, umană tehnologică să facă bijuteria de Mercedes și din Mercedes se aruncă uh, fie chiștocul țigării fie pachetul întreg fie o sticlă de cola, de plastic se aruncă pe geam acel gest este un gest echivalent cu uh, ceea ce i s-a făcut lui Mihai Eminescu de-a lungul timpului în România, modul în care a fost mutilată opera lui și reasamblată ca să reiasă ceea ce doreau respectivii din punct de vedere politic și estetic la momentul respectiv, asta este echivalent cu aruncatul unui pachet de țigări sau a unei sticle de cola din Mercedes. Pentru că este aceeași dorință, aceeași satisfacție găsită în a strica. În România, în momentul în care ceva are armonie, are structură, s-a închegat, e coagulat, de obicei, prima reacție a unei bune părți a populației nu este să admire. Nu face un exercițiu de admirație, ci de distință. E un principiu al plăcerii să uh, tai, de pildă, cu. Uh, și uh, de ce? Uh, este gratuit. Este gratuit să, să tai o banchetă de tren cu briceagu. Este un principiu gratuit al plăcirii omul la să simte bine când taie uh, bancheta cu briceagă. Există satisfacția bazală a faptului că poți să arunci un gunoi într-un lucru frumos. Te simți bine aici în România. Plăcerea de a umili iarăși prezentă pe teritoriul Republicii Socialiste Nu, România. și efectul consolator, probabil, pe care l are asupra naturii umane, distrugerea celuilalt, care da, a construit da. ceva. Asta da. te consolează dacă tu nu ai să construiești nimic. Sigur că da, te-abia atunci ești implinit. Dar această plăcere a, umilinței se poate, a umilirii celuilalt... Am văzut lucrul ăsta, lucram într-un centru de calcul înainte de 1989 și a venit la un moment dat... A fost o ședință la un nivel înalt științific, în centrul respectiv de cal. Era plină sala cu doctori, profesori, era academicianul Remus Răduleț. Deci era o concentrație de IQ-uri acolo uriașă în sală. Și acolo a venit un tovarăș de vreo 21 de ani, dragă Genoa, de la sector. Ăla era un băiețel care uh, nu luase niciun examen în viața lui. Pe însă să dusese... Toată lumea îl trimisese la coș, pentru că nu era în stare, nu pricepea, era leneș și așa mai departe. Și acuși veniseră niște și care îi spus să-i ia mergi matare la sector, sărise peste toate etapele alea unde îl dădea unii la o parte și acum venea să vorbească sfătos acelei săli care l-asculta fascinată, Despre? ca în cosorul Moceanu, a fost inventat de Moceanu, alu-Marin Preda, sătea, și ăla spunea cum trebuie să manifestăm grijă și vigilență în activitatea științifică. Și toată sala aia se uita fascinată la homuncul ăla și l-asculta. Deci, acel homuncul de 21 de ani încerca o plăcere intensă, pe păi el nu-l interesa ce spune, că nu înțelegea nici măcar chestiile alea de la sector pe care le spunea, nici pale nu le înțelegea până la capăt, dar plăcerea situației, toți aia care lumii miliseră. profesorii aia, care tot timpul i spuse seră, domne, nu ști, ia trei, ia cinci, ia Sau așa. Sau nu i-a spusese Nu i-a spusese la el. Ei bine, acum el le spunea, domne, aveți grijă că nu e bine, ce faceți? Ai provocat o plăcere pură. Plăcerea asta pură au avut o oIa care l-au masacrat pe Eminescu, oIa care l-au interzis pe Arghezi, oIa care ce vrei? Poate vei? asta o avea și Cioușescu, nu? Da, cum să nu? Am văzut uh, desfășurările acestui mod de a gândi înspăimântătoare după 1990. Asta am vrut că asta e și după 90, nu e o acolo, păi ar, am 89. Eu, acolo încă erau forme mai mocnute înainte de 89. După 89 ele au culminat cu celebrul noi muncim, nu gândim, care și are originea repet, în, această, în această dorință de a umili. Depinde avere. Averea este, devine la un moment dat, în primul rând, un mijloc de umilire. Dacă nu poți să faci asta cu ea, nu e mare prânză. Dar condeiul folosit ca mijloc de umilire? Dar și asta este. Dar da. acum dușmanii despre care vorbeai, grupul de tovară, da. sau pur și simplu, să zicem, da. cei care nu te iubesc, ar putea spune bine, dar și tu, în fond, de atâtea ori, n-ai distrus, să spunem, un lucru pe care ei și de imaginau frumos, deci... Acum plătești, este un preț de cost, poate. Nu e același lucru. De ce? Pentru că uh, eu nu arunc pachete de țigări în, uh, în respectiva chipare, Nu arun ni sticle de cola, nici pachete de țigări. Eu dacă trag în ea... Arunci cu bolovan de cuvinte. Trag cu gloanțe cinstite. La mine execuțiile nu bat jocoresc pe nimeni. Deci este pus omul Dar, la Dar sunt zid, execuții. Dar este pus omul la zi și se trage în el cu 12 gloanțe cinstite. Una este să te înfrunți cu ceva sau cu cineva pe față, deschis, într-o coliziune uh, frontală. Și uh, e foarte posibil ca eu să fiu cel care să cadă din acea înfruntare. Dar alta este să uh, încerci să faci rău într-un mod scârbos laș. Cum se împacă asta? meseria asta și cruzimea ei? Nu se împacă. La un moment dat uh, ajungi să te lași pe gazetărie mai devreme sau mai târziu. Cum spunea Țuțea, că nu poți să fii dacă la 20 de ani nu ești de stânga înseamnă că nu ești om. Dacă la 40 de ani nu ajungi de dreapta, înseamnă că ești dobitoc sau ceva în genul ăsta. Uh, așa și aici. Gazetăria nu poți să o faci decât cu o anumită inconștiență a vârstei. 20, 30, 40, deja la 40 și apar problemele. Trebuie să ai această cruzime inconștientă, nu te mai interesează decât subiectul subiectul. Ăla aș dă duhul acolo sau să cară răniții după explozie, iar tu te uiți să prinzi ultima expresie de pe fața lui să mai notezi piciorul rupt al alt să vezi femeia urlând să-i descrii cu talent modulările, urletului, Asta faci când ești tânăr și când ești obsedat de meserii. Gazetarul utilizează de fapt existențele umane și după aia le aruncă, le scui, pe o gumă de mestecat. Rămâne în text doar acea privire, doar acea suferință. După aceea pe gazetar nu-l mai interesează ce se întâmplă cu nenorocitul ăla a cărei suferință a descris-o el pe hârtie și a luat premiul Pulitzer cu Nu O mai interesează. Când ajungi să la o anumită vârstă, începe să te interesezi. Eu, de pildă, nu mai pot să fac gazătărie la nivelul la care am făcut, pentru că nu mai pot fi atât de rece. Atât de nemilos? Nu, atât de nemilos. Încet, încet nu mai pot. Încep să mă apropii, să mă... Îmi pare bine. Lipesc de subiectele despre care scriu. Știți că încep să te gândești cu vremea, să puțin. Ne... puțin. Am scris de Năstase, de pildă, un text înfiorător. Adrian Năstase. Bun. Nu Așa e, în bună măsură, dacă citesc textul ăla. Sunt lucruri acolo uh, grave în ce privește pe acest om și care sunt în text. Dar el are și niște părți bune. De trei ani. De literatură. Așa. așa de trei Un așa. alt personaj. Da, un alt personaj. Ce personaj? Da, pare că eu, de pildă, sunt foarte dur cu el, că îi reproșesc, că nu-i găsesc nimic bun. Nu așa. El are și părți bune, de pildă. Are sânge rece, are capacitatea. De a nu se pierde în situații dificile, asta e mare lucru. E normal, nu? Nu, nu marinar, e nu, e normal. Cum nu e normal? Un om nu care a stăpânit normal. o navă și un echipaj ani de zile, ne... în timp ce altora le e frică și nu de o furtună într-un pahar cu apă, e probabil un om care are un anumit temperament. Nu știu dacă toți comandanții de navă sunt, au sânge rece. Nu e obligatoriu. Eu cred că e obligatoriu ca să poți să este... conduci o navă în furtună. În vede? Nu știu. În fond, personajul obsedan zici, sau te întrebi, personajul obsedant din ultimul timp se numește Traian Băsescu. Pentru tine un personaj nerezolvat? Nu, are le, nicio legătură. E un personaj pe care nu, încă nu l-ai desciutrat? Nu, niciun nu este obsesiv. Nu este nici atât de... Nici se texez doner, nici se tendinite. Adică, mai pe românește spus, crezi că se exagerează foarte mult, fie într-o direcție, fie în alta, dar poate impresia unora e că tu ai exagerat numai într-o direcție. Da, poate că este. Și poate că chiar am exagerat în direcția respectivă, dar era necesar datorită de viaților oferită oferite la un moment dat de Traian Băsescu. Dar pentru cineva care nu urmărește viața politică, e un om care a plăcut și place populației, sau, mă rog, unei bune părți a populației, pentru că are un temperament și e un om autentic. Ceea ce face ca Traian Băsescu să placă, este mulțimea măștilor din jurului. Și a rolurilor care se joacă în jurul lui. Din jur? Da. Dar el rămâne un personaj autentic. Să zicem că se joacă foarte bine pe sine. Joacă foarte bine rolul Traian Băsescu. Alții nu au curajul nici măcar să, -și asume să joace rolul Adrian Năstase. Deci asta a fost deosebirea care a dus uh, diferența care a făcut victoria lui Băsescu în alegere. Am am, Ambi sunt actori politici. Și Năstase și Băsescu. Băsescu a avut curajul să joace rolul Băsescu și l-a jucat bine. Năstase nu a avut curajul să joace rolul Năstase, a încercat ce -a să joace alte roluri. Ce? ce vrei și ce nu vrei. Amic al poporului, iubitor al artelor. Uh, fin de trecea de la fin degustător de frumos la cizme de cauciuc și încercări de limbaj familiar cu populația. Oamne, erau forțări în, în toate direcțiile. Deci, partituri care. Nu-i nu vedea. Și acest imens animal colectiv care este electoratul simte imediat, simte cu o acuitate extraordinară încercările astea de. Încep încet, încet să mă uit și la aspectele, la porțile bune, posibil bune ale oamenilor. Dar eu vorbă. Sentimentele se bun bune cu, nu cu, fac literatură. bune sentimente rezultă nu se face literatură, o literatură proastă. proastă. Da, așa este. O, în mai clipa în parte care parte. tu începi să vezi părțile bune, va fi o nenorocire Ce? pentru că nu va mai avea pic de has toată povestea. Va avea pentru că nu voi mai scrie. Acela nu din e momentul ăla o să mă ocup de oameni direct. Mă duc, mai stau de vorbă, mă la o cârciumă în cartier, mai stau și eu de vorbă cu un camionagiu acolo, cu un nene. Mai uh, vizitez uh, un oraș, un sat din Republica Socialistă România, pe unde n-am fost, încep să iau direct contact cu oamenii, ceea ce n-am prea mai făcut. Și în nu ce Ba da! N-ai nicio șansă să mergi să ai o convorbire normală într-o cârciumă. Pentru da, că în orice sănă... cârcium ai intra, ai lipită pe față eticheta, nu mai poți fi egalul lor, nu mai poți fi un necunoscut, nu mai ai libertate. Da, asta e o problemă, într-adevăr, să crispează oamenii când mă văd, pentru că îmi știu moca de la televizor. Exact. E o problemă, dar dacă nu mai apar la televizor, într-un an, doi, trei, să uită. Ai luat o să discute... asta să nu mai apar? Vrei să o iei? Da. Deci eu am mai luat-o în 2001. 2 ani, cred că am apărut 26 ori la televizor. Acum n-am avut ce să fac. Deci era vorba de lansarea ziarului ăsta nou, la care ne-am înhămat cu toții. Era de datoria mea să ajut... Cât puteam ziarul, Ca un suport publicitar. Un suport mediatic, pe vizual. Că ăsta e, televizorul e mult mai puternic decât presa scrisă. Și acum? Acum aș vrea să stau liniștit și să nu mai apar la televizor decât cât se poate de puțin. Pentru că ai obosit? O, oh, de obosit am obosit de mult, dar acum încep să pierd și sensurile. Și... Ce sensuri? Sensul a ceea ce faci. E foarte cel mai grav lucru ăsta când încep să pierd sensurile. Ți se pare inutil? Nu mai găsești noima? Da, da, nu mai găsești noima. La gesturi simple în meserie. În altă parte vorbești de un lucru care cred că te caracterizează. Capacitatea unui talent autentic de a-și trăi succesul e în general redusă. S-a văzut ochiul liber în câteva asemenea ocazii în capacitatea ta de a te bucura de ceea ce bunul simți comun ar numi succes. Pentru că, că știu foarte exact cum se realizează succesul. Succesul este o în de tot soiul de circumstanțe noroc conjuncturi o anumită mentalitate care se întâmplă să aibă nevoie de tine în momentul ăla ceea ce este cu adevărat valoros în tine este de multă rocultat de lucrurile astea ajungi să ai succes de multe ori în pofida a ceea ce ești cu adevărat. Și pentru lucruri pe care tu nu le pui pe pe care, pe care nu pui preț, exact. Eu, cum să spun, de multe ori văd că există un grad avansat de confuzie în ceea ce mă privește Nu pot să mă iluzionez ca să există, să ia din mine, se face operația aia, iarăși cu tranșarea, cu vivisecția, să iau niște bucăți și acel lucru are succes. Nu eu! Întâlnirea noastră a fost în anul 2000. În 2000 spuneai că nu mai reziști ritmului de presă cotidiană și că visul tău e să te retragi. Spuneam atunci că până la urmă sistemul o să mă elimine. Spuneai că o să te elimine sistemul și spuneai că deja pentru un gazetar care face presă cotidiană Așa. ești o fosilă, ești un mastodont, ești un Așa. dinozaur Așa. pentru că presa cotidiană macină și nu mai reziști. Așa. Și atunci o întrebare ar fi, când a apărut după moartea lui Dumitru Tine, în clipa în care a apărut falia între vechiul ziar, adevărul, iată, era un moment în care un om care cu adevărat ar fi vrut să scape, ar fi profitat de momentul. Observație foarte corectă. De două ore aș fi putut să termin. Odată, după ceea ce ai spus, după moartea lui Dumitru Tinu, când aveam toate îndreptățirile să plec, a doua zi din presă, chiar, și să mă duc să văd de. De, de literatură să văd literatură, de film, de ce vroiam eu. Și a doua oară, când am părăsit acum ziua de adevăr Și acum puteam să mă duc. Prima dată am vrut să îmi fac datoria față de marcă. De marca asta, numită adevăr. Pe care am slujit o vreme de 15 ani. Și să nu las să se prăbușească, pentru că asta s a fi întâmplat atunci. Dacă aș fi plecat a praf praful într-un timp record, deja toate gurile flămânde ale colegilor, ale presei, erau deschise ca să-și ia fiecare halca. Am considerat că trebuie să-mi fac datoria acum la capăt față de marcă, mi-am făcut-o. După care, în momentul în care am fost dat afară de acolo, obligat să plec de la adevărul, a trebuit să-mi fac datoria față de colegi față de oamenii cu care am lucrat. Deci odată față de marcă și odată față de colegii care au vrut să rămână în aceeași echipă să lucreze la un ziar cinstit, unde nu sunt obligați să scrie ceea ce nu cred, unde nu sunt presați. Deci ți-ai făcut datoria față de marcă, ți-ai făcut datoria față de colegi. Da. Mai ai o singură datorie, știi care, nu? Față de mine. O veni și aia. Fărâma din Shakespeare, care mi-e cel mai dragă, spui la un moment dat în carte, sună așa, aș putea fi închis și într-o coajă de nucă și să mă simt regele unui spațiu infinit. Tu și Hamlet, Hamlet ai fi putut juca, știi că m-am gândit ce ar fi putut juca din Shakespeare Cristian Tudor Popescu. Te-ai gândit că ai fi putut fi Hamlet? După ce spui chestia asta... Mă și gândesc la ce să pună cu bula Academia să Avem cu un număr de de viitoare. În criză de subiecte peste Cu Hamlet. Și, a fi Bine. sau a nu fi. Cea mai celebră zicere dramaturgică din toate timpurile este, de fapt, o banalitate. Un truism. Dar, ca la toți marii creatori, truismele sunt pline de forță. De fapt, a fi sau a nu fi are forța extraordinară pe care o are datorită restului textului lui Hamlet și datorită restului textului operei lui Shakespeare. Deci modul în care se după ce ai citit, dacă citeai din prima, dacă primul cuvânt, dacă prima expresie din Hamlet era a fi sau a nu fi era o banalitate. S-a terminat, era o banalitate. Acolo unde este ea, după ce ai acumulat ce? Ai acumulat toate acele uh, moduri de a modifica limba și viziunea asupra vieții, asupra umanității, care depășesc cu vreo 100, 200, 300 de ani în momentul respectiv, totul duce la valorizarea acelui a fi sau a nu fi. Dar dacă, dacă mierlesc și nu se visează după ce am murit, e de bine. Eu am murit satelat, dar dacă se visează, ce fac? Rămân cu niște coșmaruri din timpul vieții. Și fiecare din noi și are coșmarurile sale personal. Și nu asta... crezi că ăsta e momentul în care te afli tu acum? Să rămân sau să plec? Poate că a fi sau a nu fi, poate fi aplicat și așa. Da, nu m-am gândit. A, mi-a povestit o, o chestie extraordinară Gabriel Lician. Când a fost în Japonia, s-a dus să întâlnească cu un înțelept de acolo. Și la ea, cu cât știi mai multe caractere, ca în scrierea kanji, japoneză, ideogramele alea cu care lucrează ei, cu cât știi mai multe, cu atât ești mai mare savant și un tip uh, high-level profesor universitar știe voșasemii cu care de lucrează. Da, de semne. Ăsta la care s-a dus uh, Gabriel nu știa două de Ăsta era fac di Tutica, bătrânul din munte. Da. Și s-a dus uh, emoționat, uh, pregătit cu carnetul să-l întrebe de spiritualitatea orientală, occidentală, vectorii care colisionează cum o fi copății Asia și așa mai departe. Și respectiv, până să apuce să livreze toate aceste întrebări Întrebar? profunde, i-a spus să ia mână suportul de plută de la ceașcă. Ceașca de ceai. Dă ceașca la o parte și ia suportul la de plută. Normal. Vezi cât de ușor e și nu părea să fie atât de ușor? Vezi cum stă folosul lui în ceva ce pare imponderabil? Și asta a fost toată discuția. Nu i am mai răspuns, nici la filozofia orientală, nici occidentală. Eu am reușit să uimesc un călugăr zen într-o mănăstire zen autentică, în care am intrat cu pile. Deci ah. nu era pe circuitul turistic. În ce calitate ai intrat ca curios? Da prieten al unei nu, fete japoneze care m-a băgat vrei acolo. să o, vezi. Timp, să, văzi, să văd ce acolo. Da. Nu ca să te reculegi un pic. Nu, nu am eu treabă cu Nu ca culegi. să cauți puțină liniște. E, uite, deși nu căutam asta, deși sunt un raționalist realist convins, e bine, acolo s-a întâmplat ceva. Omul a început, mi-a spus o, o, câteva chestii remarcabile. Deci, eu foarte sceptic... Fără să întreptul tu nimic? Da, el era îmbrăcat în portocaliu cu un cordon negru, așa de scoară. Și a început. Întâi mi-a spus să intru, nu mai știu, cu piciorul stâng sau cu piciorul drept întotdeauna în cameră când glisează ușa aia, să intru întotdeauna cu un anume picior, că nu mai așa se poate și în picioarele goale. Și după aia mi-a un lucru care brusc mi s-a părut extraordinar. Mi-a spus să nu mai beau niciodată cu o singură mână ceai sau orice aș bea, să nu mai țin recipientul ăla cu o singură mână, să-l țin cu două. Pentru că? Pentru că mai așa o să împlinesc cu adevărat gestul de-a bea. O să mă pătrund de substanța pe care o beau acolo. Nu dacă, dacă bei cu două mâini, nu cu una. Și imediat mi-au venit în cap problemele emisferelor cerebrale. Faptul de fiind când faci exerciții izometrice, cum mi se întâmplă mie să fac pentru tenis uneori. Ce înseamnă asta? Apeși, te apeși în perete, nu te miști. Apeși și rămâi în această poziție de apăsare în tocul și sau în perete cât poți de mult. Deci asta este ca un exercițiu de genunț. Da, da, da, Cea mai bună metodă ca să-ți odihnești o mână după un astfel de exercițiu este să lucrezi cu cealaltă. Atunci se odihnește mâna cel mai bine. Când lucrezi, cele două mâini sunt fiecare pe câte o emisferă. Deci, deci nu odihnindu-se amândouă, nu. ci cealaltă lucrează. Și dacă cealaltă lucrează, cealaltă, cea, cea care a lucrat până atunci, se odihnește cel deci mai bine. Deci dacă dreapta e obosită, e bine să gesticulezi să cu stânga. Să lucrezi cu stânga ca să-ți odihnești Bun. cu adevărat dreapta. Bun. Așa. Auzi, deci te-ai dus la mănăstire, mulți ar fi să spună, du-te la mănăstire, Cristian Tudor nu Putescu. mai veni. Însă, după toată discuția asta, omul uh, i-a spus și un lucru, dumnezeu, cred că există pe la noi o povestioară, o zicere a unui poet, Nikita Stănescu, pentru că în ediciunea în emisiunea precedentă l-am demolat. demolat, așa spui tu, eu nu cred că l-am demolat, am spus și mă rog. cred. Ei, să acum crezi. o să-ți spun că i-am spus, spus tot eu ăla crezi. cu demolarea, da. i-am spus acelui călugăr zen, există și la noi ceva care poate fi pus în categoria gândirii zen, așa cum mi-o dumneata și anume, poetul Nikita Stănescu spunea că dacă și-ar oferi o, florile unele altora oameni, așa cum oamenii și oferă flori tăiate unii altora, ce parte din om ar tăia floarea ca să o dea celelalte flori? Nu poate să dea un om întreg. Nu! De pentru că noi nu dăm flori întregi. Le tăiem. Ce făcea acolo Lichita Stălnescu? Întorcea perspectiva. Invers, da. Așa că dacă florile da. și oferă... Ce alege? Și ei spus asta. Era de fapt o judecată. Aia ce era? De ce, era? De ce ăla a zis extraordinar? În limba lui acolo călugărul Că avea și traducători intermediari și mai departe. De ce a spus extraordinar? Pentru că de fapt asta era o... Judecată morală exprimată într-un mod tangent, în, în, sub forma unui paradox în, amuzant care nu părea avea legătură cu morala, dar de fapt era o profundă judecată morală, dar făcută cum face zenul. Zenul nu pune lucrurile direct, le pune pe o cale ocolită ca în Călăuza, unde drumul dintre două puncte, unul aici și unul la jumate, de metru unde ești tu acolo Nu e ăsta de aici, aici Trebuie să ne ducem în decorul să ieșim afară din televiziune Să ne ducem pe la guvern, pe la ziarul gândul, Prin casa scântei Tot la Și guvern, să revenim trași, aici Lasă guvernul Ai pronunțat mai înainte De cuvântul coșmar mm. Și mă gândeam bine Care se vede Știi ce e acela un coșmar Știi despre ce vorbești Cred că puțin specialiști în coșmar avem în țara asta, la ora asta. Asta îmi place, în coșmarul. Ești un profesionist al coșmarului, Cristian. Interesant. Și coșmarul meu favorit, din opera ta, știi care e? Dor de Ceaușescu. Ah, da, da, da e un... Antologic. De pildă, uite, spui, un moșneac cu părul voi și pulpanele paltonului fluturând, înconjurat de tineri cu fețe livide. Așa se termină coșmarul tău întotdeauna. Îl pe Ceaușescu, așa e imaginea din decembrie, cu paltonul, cu părul fluturând, înconjurat de tineri cu fețe livide. Momentul în care am scris acel text a fost acela în care în capul meu s-au lipit două lucruri aparent opuse până la durere. Și anume, nu mă gândisem până atunci că în acele zile au fost împușcați niște oameni. Cei care au fost împușcați lângă mine în noaptea de 21 decembrie, acei tineri, și Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost împușcați la diferență de 48 de ore. Atunci când am, când am pus în cap, la un moment dat, Dumnezeu, dar ăștia au fost împușcați în același timp aproape, cu toți. Și când mi-am dat seama că pot fi puse aceste imagini una lângă cealaltă, după ce au murit pe lumea ilaltă, Ceaușescu, cu cine, cu acei tineri, care strigau jos Ceaușescu și fuseseră împușcați cu puțin, că dacă se presupune că e un pic de ordine pe lumea înaltă, ei trebuiau să vină cam la coadă în același timp Ceaușescu cu cei care fuseseră omorâți cu două zile înainte. Bine, dar aveau direcții diferite, nu se presupune? Cine știe cum e dincolo? E sigură că Ceaușescu și cei care strigau jos Ceaușescu și Nicolae Sper că n-au trecut Ceaușescu... vămiile împreună. Sper do? Dar eu nu știu. Nu știu ce se întâmplă dincolo. Măcar dincolo să fie treabă serioasă. De unde tot? știi că moralitatea mai funcționează după moarte? Ea nu funcționează nici în timpul vieții. Nici <laughs> timpul vieții corect. În carte la pagina 277, spui așa. E ca un SF inspirat din Revoluție. Vorbește acolo de cadavre de tineri și adolescenți stivuite pe mese lungi de tablă și buzunărite profesional de mâini experte. Este o secvență din... Filmul scris pe hârtie de mine, timp mort. Un lucru cu adevărat teribil. Acei tineri omorâți, fără vină, în, în, în 89, în decembrie, ucigașilor n-au fost pedepsiți. E o rană îngrozitoare care apasă, un blestem care apasă peste această țară. Vorbim de fibra morală a unui popor, a unei lumi. E cum poate fi digerat blestemul ăsta? Și cum poate el să nu se transforme în comedie? Pentru că zicea cineva, comedia e tragedia plus trecerea timpului. Ce crezi că se întâmplă în mintea oamenilor care au buzunarit cu mâini experte, cum spui? Exact. Profesioniști ai cui ar fi? Deci, ei erau foarte liniștiți. Umblau, erau atenți să-și facă treaba ca lumea. Eventual... Ai morții? Da. Profesioniști ai, ai morții? Ai cui? Da, deci... Cum să spun eu? Ăia când cărau cadavrele să-l anunce în foc, puteau să-l înjure pe unul că era prea gras și era greu de cărat. Să... Fie nemulțumiți că au găsit prea puțin la altul pe îmbuzunare, deși credeai, credeai că ei făceau lucrul ăsta cu în alte cu tremurări morale, cu, cu perfect conștiință de ce fac, nici vorbă, pentru ei era un treabă, un job. Și acum Făcut ce e mintea lor. Foarte Sunt foarte liniștitori. Sunt foarte liniști, Sunt foarte liniștiți Povestea cineva la o întâlnire la Institutul Cultural Român acum, despre faptul că. La un moment dat l-a întâlnit pe Alexandru Drăghici. Fost ministru de interne în epoca Dej. Fost călău șef al României în epoca respectiv. Și că era cu nevastă, să bătrân, nerocit, să-l spre Ungaria, bolnav în anii 90 atunci. Și că nevastă să a îi spune la un moment dat povestitorului așa că un ton complice, discret. Și dacă ați ști ce om bun este. Alexandru Drăghici, fiecare din nemernici ăștia care au făcut, cât rău au făcut, dacă ei și vorbești cu ei, o să constați că îți livrează fiecare o poveste înduioșătoare, că are și el sensibilitățile lui, că rupe laba câtui, cât unui cățeluș ca pormă să poată să-l bandajeze și să-și uh, badijoneze imaginea despre sine cu chestia asta, deci, naturelul simțitor e foarte prezent la criminal, din niciun fel de problemă. Aia nu trebuie priviți ca niște. Inși care uh, voiau atunci să uh, îi buzunărească, să, îi rupă, să i împa, să arunce în foc. Nu, vezi că faci comedie. Nu, domnule, uh -huh. Asta stătea în liniște acolo, ea aruncă-l și până, vezi că-l-ai că cam slab, vezi că-l-ai că cam kill, vreți că eu n-am ce treabă. Uh, cum să spun, era o chestiune industrioasă acolo. Și relația noastră ca lume cu blestemul ăsta, cum o vezi? Nu se poate, decât uh, prin, în primul rând, prin recunoaștere. Uh, Eliberarea de blestem începe, sau nu numai de blestem, de obsesie. Cum, cum, cum se face psihanaliză în lucrul ăsta? Întâi trebuie să mergi în adâncul genunii. Nu? Uh, are, o, are o povestire superbă Roger Zelazny, se numește în original He Who Shapes, pe care Dan Pavelescu a tradus-o Zamislitorul sau plăzmuitorul hihușei în care un, un psihiatru pătrunde la modul efectiv în mințile pacienților și se plimbă prin jungla paranoiei unde apoi cade în prăpastia schizofreniei deci toate afecțiunile astea psihice creează peisaje monstruoase în mintea respectivului și uh, psihiatru se plimbă pe acolo. În primul rând trebuie să vedem Trebuie, spus, trebuie recunoscut faptul că nici măcar acest lucru n-a fost recunoscut. Ca acei oameni au fost uciși, premeditat, cu sânge rece. Nu s-a recunoscut oficial acest lucru până acum. Deci regimul care a făcut lucrul ăsta, sub care s-a făcut, regimul Iliescu, nu a recunoscut acest lucru. E, domne, au fost omorâți nici Kennedy. Kennedy, domnul președinte Iliescu ne-a spus 200 de ori, domne, nici pot Kennedy. Nu s-a văzut cine era omorât câtă vreme suntem sub semnul nici pe Kennedy, nu se poate ridica blestem. Zici că adevărul despre decembrie 89 nu l-a spus nimeni, nu, că nu? Nu, nu? Nu. Nu că nu l-a spus. Adevărul știm, de fapt. Îl bănuim, îl, îl simțim. Nu e totuna. Marea chestie este să recunoască cine trebuie să recunoască. De acolo încep lucrul. Și ar fi pasul extraordinar următor. Ăla ar fi pasul adevărat pentru țara asta. Atunci s-ar elibera Pasul următor, căință. L-am întrebat odată într-o emisiune pe Ion Iliescu. Domne, eu nu spun că sunteți dumneavoastră vinovat neapărat de moartea celor tineri. Că ați dat ordini să fie împușcați. Nu spun lucrul ăsta. Dar, în vreme ce dumneavoastră conduceați stat, erați în fruntea lui, că a fost din primele 24 de ore în fruntea statului. Deci, acei oameni au fost împușcați în vreme ce dumneavoastră conduceați stat. Cum ați putut dormi, mânca, trăi? Atâția ani de atunci știind că oamenii au, au murit au fost omorâți și, și dumneavoastră nu știți de cine, dumneavoastră, nu eu dumneavoastră ca șef al statului și ce răspuns ai avut? nu mai știu, un răspuns specific lui Ion Iiescu amestecat alași vremea de două minute despre Kennedy, despre uh, mecanisme, despre faptul că era să fie omorâți și el asta era un răspuns, dumneavoastră deci știți că eram să fie omorâți și eu pe bine dumne, când au murit Zeci, sute de oameni, în vreme ce tu erai în fruntea acelui stat, ar fi trebuit să n-ai liniște până când nu se află liniște și pentru tine. Până când nu se află ce? Cine i-a omorât și de ce? Și la originea blestemului. Crezi că putem merge până la imaginea procesului? Ba da, și face parte Poate din un blestem. proces stalinist să inaugureze o lume nouă? Iată, da, că a putut. A putut, a putut să o închidă pe aia veche și să dea iluzia deschiderii celei noi, dar n-avea cum să fie nouă. Deci procesul ăla al lui s-a repetat uh, caricatural de sute de mii de ori în România de după aceea. Sentința dată dinainte, înainte, pentru că asta, este, asta era de fapt semnificația fundamentală a acelor uh, secvențe. Procesul avea o sentință, oamenii ăia trebuiau să cosmetizeze obrajii mortului. Asta făceau la proces. Ori asta se face în justiția română de 15 ani. Și nu te revoltă, nu te doare. Păi am și eu niște limite de revoltă, pentru păi, că mă revolt tot timpul. <laughs> și așa. de durere? Și de durere. Există și o tocire. Dar tocirea asta merge uneori până la autism? Pentru că, iată, în carte descrii un personaj și spui că nimic, de fapt, nu simțise niciodată nimic, totul lăsa indiferent, soarele, cerul, pomii, pietrele, încă din copilărie se căznise să ai din firești, simulase durerea, bucuria. Autismul e o problemă a mea, adevăr Autismul, e nu? Autismul... Autismul ca o indiferență cosmică. Da, asta este probabil... Adică, întreaga mea existență este o fugă de acest autism, care e de fapt starea fundamentală, de pe care mă abat mereu. Și poate de asta faci gazetărie și da. nu poți să te rupi de gazetărie. Nu am gândit la asta, e bine. Dacă ai putea rezolva măcar una dintre problemele umanității, pe care ai alege-o? Problema lipsei gândirii. Dacă aș putea să-i determin pe oameni să exerseze gândirea măcar de două ori pe zi, în mod deliberat, dacă este întrebat ce face în acel moment, nimeni din lume, sau nu știu cine, poate vreun călugăr budist, ar răspunde, mă gândesc. Iată, ar răspuns cineva în România în vreun interviu, apă să punem să facem un sondaj în țara asta și să punem întrebarea, să-mi spune ce faci în momentul de față. Stau și cuge. Da, stau și cuge, nimeni nu răspunde asta. Toată nu răspunde, mă duc, mă întorc. Voi face cutare, fac cutare sau la, cum adică stau și mă gândesc. Deci aș e, încerca să implementez un sistem prin care să conving lumea să se gândească. Dar fiecare la ce vrea sau ai merge mai departe cu instinctul tău de terorist cu multe fiecare, rânduri de ghirimele și a implementat și un anumit tip de gândire? Fiecare să se gândească la lucrul cel mai adevărat pe care îl cunoaște. Și asta nu e de la mine, asta e de la Hemingway. Hemingway a întrebat de o Ceea ce nu l-am piedicat să-și trag un glonț în cap. Oi, nu că nu l-am piedicat, dar aia și l-a tras. Deci l-a întrebat un scriitor tânăr, domnule, nu știu de unde să încep, maestru. Încerc să scriu și mă gândesc că talentul aș avea, dar nu știu despre ce să scriu. Ca aș putea să scriu și despre aia și despre aia. Înaltă. Și Hemingway a să acest lucru. Scrie despre cel mai adevărat lucru pe care îl cunoști. Gândește-te așa la tine, la viața ta, la tine, și spune, Dom'le, care e lucrul ăsta nasol în același timp și adevărat la care mi-e și târșe să mă gândesc? Că e așa de adevărat încât mi-e târșe să mă gândesc la el. E, începe să scrii cu ăla. Deci să te gândești la ce e mai adevărat da. în tine și cu Și tine. în ceilalți. Că e și în ceilalți când e adevărat cu adevărat. Deci când nu-ți pui grămezile de văluri, că e foarte greu să te gândești. Sunt atâtea puneri în scenă, în interiorul tău. Și în afară. Joș lasă-le pe alea de afară. Alea sunt clare, înăuntru. Sunt puneri în scenă succesive pe care trebuie să le dai la o parte, ca să ajungi și întâlnirea cu sine, opa. Deci, asta e. Poate fi o surpriză, nu-i așa? Un exercițiu: să ne amintim călăuza, nu? La final, ce se întâmplă da. acolo când se duce să ceară viață pentru fratele lui? Îi se dă un sac cu bani, mistrețului. Nu? I se dă un sac da. cu bani, pentru că aia era, de fapt, în adâncul. Așa zisei lui dorințe ca fratele lui să trăiască, era dorința să aibă un sac cu bar. Deci nu știi de fapt nici tu cum arăți pe dinăuntru cu adevărat. E greu cu sinele, e foarte greu. Cu peisajul despre peisajul care covesteai. Deci cum e motoul ziagului? Gândul, nimeni nu gândește pentru tine? Da, pe foarte mulți au tendința de a-i lăsa pe alții să gândească pentru ei. Și foarte asta? mulți. Ăsta e, e marele pericol? Este imens. Deci din asta rezultă după mine, cele mai mari aberații ale umanității. Din faptul că mult prea mulți oameni într-un anume moment îi lasă pe mult prea puțini să gândească pentru ei.